«Я розумію, що вони непогано п'ються, але, по-моєму, оці вина, які ти добираєш, таких грошей не коштують, особливо каліфорнійські». «Гаразд». Він озирнувся. «А де дошка?» «Яка?» «Та, що на дворі, я думав, ти її занесла». «То ось чому вона виходила на двір». «Ні-ні, зараз занесу». «По-моєму, я бачив, що ти виходила». Нора постаралася сховати нервовість за усмішкою. «Так, ну виходила, мені було треба. Я хвилювалася за кота». Вольца, Вольтера». Не могла його знайти, то вийшла на двір пошукати. Бачиш, знайшла. Ден стояв за шинквасом і наливав собі віски. Він ніби відчув, що вона незадоволена цим. «Ну це тільки третя, може четверта». «Сьогодні ж Вікторина, а ти знаєш, як я нервуюсь, коли її веду?» «А так я веселий. І в мене ж весело вийшло, правда?» «Так, дуже весело. Суцільні веселищі». Його обличчя посерйознішало. «Я бачив, ти розмовляла з Ерін. Що вона сказала?» Нора точно не знала, як тут відповісти. «Та нічого особливого, як завжди. Ти ж знаєш, Ерін». Як завжди? А по-моєму, вона раніше з тобою не розмовляла. Ну, що завжди всі кажуть? Не Ерін, а взагалі всі. Як там віл? М -м, де ж добре, наздогад відказала Нора. Привіт, переказує. Ден від здивування аж очі вирячив. Справді, Нора просто не знала, що й сказати. Може, вів немовля, а може лежить у комі? Вибач, ні, він нічого не переказує. Це я не подумала. Ну, коротше, піду до дошку занесу. Вона посадила кота на підлогу і пішла на двір. Цього разу Нора помітила дещо, чого раніше не побачила. Оправлена в рамку шпальта газети «Оксфорд Таймс» із фотографією Нори з Деном. Перед трьома підковами Ден обіймає її за талію На ньому костюм, у якому нора його в житті не бачила А на норі – ошатна сукня, якої вона ніколи б не вдягла Вона рідко носила сукні В першому житті Господарі пабу здійснюють мрію У статті було сказано, що подружжя купила паб дешево і у ветхому стані а потім відремонтувало за рахунок скромної спадщини, яку отримав Ден, за ощаджень і банківських позик. Стаття являла собою історію успіху, що правда вона була дворічної давності. Нора вийшла на двір, гадаючи, чи можна оцінити життя по-справжньому за буквально кілька хвилин після опівночі у вівторок. Чи може цього й достатньо? Вітер набирав силу. Дошка понад доріжкою поривами аж посунула, ледь не перевернула. Не встигла Нора її взяти, як у кишені загудів телефон. Вона не знала, що він там є. Дістала. То виявилося повідомлення від Ізі. Нора помітила, що шпалери в телефоні – фотографія Дена десь у жаркому місці. Вона розблокувала телефон за допомогою механізму розпізнавання обличчя. Їй прийшла фотографія кита, який високо здіймався над поверхнею океану. І його фонтан наповнював собою повітря, як бризки шампанського. Знімок був чудовий. Нора аж заусміхалась. Ізі набирала повідомлення. Воно з'явилося. Це одне з фото, яке я вчора зробила з корабля І наступне Самиця горбатого кита І ще фотографія Спини вже двох китів видніють над водою З малям В останньому повідомленні також були емоджі з китами і хвилями Норі аж на серці потепліло Не тільки від фотографій, без сумніву, чудових а й від контакту з Ізі Коли Нора в останній момент Відмовилася від весілля з Деном Ізі наполягала, щоб Нора Їхала з нею до Австралії Подруги все обміркували Спланували Вони зібралися замешкати Біля Байрон Бей І знайти роботу на кораблях Які возять туристів Спостерігати за китами Вони переглянули безліч Відео з китами-гробачами Передбачаючи нові пригоди Аж раптом Нора завагалася і відмовилася. Так як від спортивної кар'єри. І від гри в гурті. І від весілля. Але на відміну від того всього, тут і причини не було. Так, вона почала працювати в теорії струн. Так, відчувала потребу доглядати батьківські могили. Але Нора розуміла, залишатися в Бетфорді – гірший варіант – і все одно його обрала Через якесь дивне очікування ностальгії На тлі якого депресія казала Норі Що вона не заслуговує на щастя Вона засмутила Дена І хай життя під постійною мжичкою В рідному місті буде їй карою Та й нема в неї волі Ясної голови чорт забирай енергії бодай щось зробити Отже, по суті, вона проміняла Найкращу подругу на кота у реальному житті вони навіть не сварилися з Ізі. Жодної драми. Але відколи Ізі поїхала до Австралії, їхні стосунки випаровувалися до просто нерегулярних повідомлень, лайків у Фейсбуку і Інстаграмі та пересипаних емеджі вітань з днем народження. Нора проглянула листування з Ізі і зрозуміла, що хоча між нею і подругою пролягає 10 тисяч миль, у цьому житті їхні стосунки значно кращі. Коли Нора повернулася до пабу, тепер з дошкою, Ден уже десь вийшов. Тож вона замкнула задні двері і трохи почекала в коридорі, прикидаючи, де сходи і куди вони ведуть. І не знаючи, чи дуже їй хочеться йти за своїм п'яним, так би мовити, чоловіком нагору.